Поряд зі мною стояла Матрона, в тім самим соболиннім контуші, що зустрічали мене в Чигирині. Над нами тримали бунчук з білого хвоста кінського і хоругу запорозьку з архангелом Михаїлом, що мечем поражає всяку скверну. Мороз був ізрядний, не помагало й сонце, що світило по яскраво і щедро. Пани комісари хоча й в хутра по закупованій задубіли так, що й слово ніхто з них не годен вимовити. Тож жінка вельми затягувала церемонію, а припросив комісарів додому на невелику перекуску перед обідом. Комісари відтавали з морозу, вже їм розтуляли сіроти не тільки для чарки, але й для слова, і з того мало не сталося лиха. Булава королівська заважала мені, Тож я поклав її на край столу, а тоді попросив матронку і зовсім прибрати. Та що би матронів залез за булаву, як скинувся ксьом з Лентовськи, і досить осьхво зауважив, що не гоже якісь жінці боторкуватись до того, що осьячений боторком рук можна з польського. На ту замітку вискочив неждано нерозважливийший з моїх полковників Федір Вишняк. Подрасаючи перед ночим полковницьким над головою, ксензу закричав Се гетьманша наша, а не яка жінка, пан привалебний. Чи, може, прибув сюди впроваджувати нам свої целі бати римські? Інші полковники і собі пірвались до Ксьондза, але не заважав їм, аби пан кисіль уповнився в якій шані тут не тільки гетьман, та й його жона. Пане Дам, кинувся рятувати свого нерозважливого ця привалебного. Він нес не у долоні. І на той його знак до світлиці комісарські похолки внесли великий назріст людський дзигар дивної роботи, з новими шкалами, які показували не тільки години хвилини, а й дні, місяці, рух сонця, місяця, планет, констеляції зірок і знаків зодіаку. Пан Кисіль пояснив, що цей дзигар звідня, зроблений імператорськими найсловетнішими умільцями. Його підносить вдар гетьманові Хмельницькому, його милість король Ян Казимурш, йшло разом із дизайном і вправного загармістра пана Ціприана Курціуса. Декотрі повковники, як діти малі, роззели рота на те віденьке чудо, що могло показувати не тільки все перелічене паном сенатором, а може, й людську долю. Ще більший поду викликав пан. Ципріан, чоловік мовби складений з двох половин, з гвинчених чудернацьких, як і той дзигар, що до нього був приставлений королівською волею. Зегар містр був у одязі з чорного оксамиту, такому актислому, що видавався вже й не одягом, а такою собі чорною вискочою шкурою. Тулу б. Зегар містр мав, як і всі чоловіки, може, і задовгий, і занадто дебелий, а підпирали той тулуб і геть невідповідні ніжки, за короткі, ніби дитячі, якісь сухі немов дві палички, і відкнуті знизу в основу тулуба так близько одна до одної, що, мабуть, ті обтислі плюдри в пана зегармістра мали протиратися в тих місцях щотижня, коли й не в коротшим часі. Карлик, не карлик, але й не чоловік, а так собі. Полковники немало подививалися Дзігареві і панові Ціпріану. І так забуто незгоди і приступили до урочистого обіду на честь панів комісарів. Пан Кисіль втяв промову, який вихваляв королівську ласку, закликав пристати на всі вимоги королівські, втихомирити повстали люд, Повернути відібрані в панів маєтності й шкодувати збитки, деколи за замнесті, що й обіцяє його величність король. Однак нахилити винуваті голови перед своїми панами і своєю слухняністю заробити їхню милість. Я щасили стрінуло себе, починаючи свою мову, та однаково не міг приховати насмішки, коли. Дякую за ласку, що король мені владу над військом прислав і переступи мені і всім нам пробачає. Та й на сім'ї кінець з тримування, бо я панів комісарів, сказавши, що комісії тепер трудно відправити, бо війська в купі нема. Розпущено воно до трави. І поклонники та старшини, не всі зі мною. Хто тут, а хто й далеко. А без них не можемо ні смію нічого чинити, не ризикуючи життям своїм. Опроч того, далі не чую відповіді на вимогу нашу скарати Вишневецької і і видати мені мерзенного Чаплинського. Поки ж не будуть сповнені всі наші вимоги, то нічого і не буде. Тоді або мені з усім військом Запорозьким, або пропасти, або з землі ляцькі, всім сенаторам, дукам, католикам і шляхті, згинути. Знову пустити панів в Україну. Хай що хліб наш миші їдять ніж всього допустимося. Пан Смировський він усі нагадувати мені, як під замостем прихильно мовив про короля і про свою відданість цьому. «Мовив мовити буду», сказав я. «Мій король, бо його вам його настановив. Не шанували ніколи своїх королів. Спробуйте не шанувати цього вже знаю. Та я примушу вас». Кисів став нудити, Обіцяючи поступливість, мовляв, вони можуть піти і на збільшення козацького реєстру з 12 до 15 тисяч. І для старшин прилаї зроблені будуть. І ще мені зашпагало в носі од тих мов марних. Я шепнув матронці, щоб принесла табаки понюхати. Вона ж головка моя здогадалася не тільки мені догодити, стали зробити прикість шляхетським носам панства комісарів. Принесла табаку в горнятку череп'янім і стала її розтирати. Так що незабаром зачав пан Кисіль, а тоді пан Ксіонц став кривити свого дебелого носа, звиклого до ладанів та тим'янів. Я запускав до горнятка пальці, закладав пучку табаки то в одну ніздрю, то в другу,